Kas sul on üks vana sofa, Jah mul on üks vana sohva. Taista teeb ka kihva kohva? Jah ta teeb ka kihva kohva. Vana sohva kihva kohva kuval keel, keel agar redelita minna neiukene sin mina sinna Katsu aga pöningule minna neiukene ne dei eda mina sinna isa sapsa beisa sapsa beisa maradelita pöningule minna isa saa. sapsa saa sapsa beisa maradelita pöningule minna ei saa ja kui sa pöningule saad si mistar edel vastuma kui saab saad si mistar Ja, Kas sul on üks vana hall ja mul on üks vana ain tal ja tal on vana sofa tifa, kohva vana ain kofikan öö su aga redelita pööningule minna ne nei ukene sin mina sinna hatsu aga redelita pöningule minna ne sin ei etama mina sinna ei sa sapsa ei saa, sapsa ivare minna ei saa. ei sapsa ei saa sapsa ivare delita minna ei saa. ja kui sa pöningulle saad siis toetaiala vastumaa kui sa pöningulle saad siis toetaiala vastumaa Kas sul on üks liiter viina? Jah, mul on üks liiter viina. Kas ta teeb ka hingeviina? Jah, ka hingeviina. Vana sohva, tihva, kohva, vana ain, kohvi, kann, liiter viina, hingeviina, kuhval Pööningule minna, neiukenes sinne, jäta mina sinna. Katsua järredeilita, pööningule minna, seiukenes sinne, sinna, ei saa. Sapsaam, ei saa. Sapsaam, pööningule minna, ei saa. Sapsaam, ei saa. Sapsaam, ilma redeilita, pööningule minna, ei saa. Ja pööningule oli pimeas, äske oli täis Ja kuidas täisäku, me oli täisäku, äske oli täisäku, oli oli oli Kas suur on suur auk? Jaht, suur on suur auk. Kas ta teeb ka Jaht, ta teeb ka kõvapau. Vana sohva, kihva, kohva, vana ainum kohvikand, liiter viina, hinge piina, suur auk, neiupne sinde yatamina sinna hatsuga deita peningule minna ne sinde yatamina sinna ei saa sapsa ei saa sapsa ilma redelita peningule minna ei saa, ei saa sapsa ei saa saab, saab. ilma redelita peningule minna ei saa ja olega mees ja pingutab kui ots on seisis olega mees ja pinguta, kui ots on seisis liiguta kas sul on üks kena Ja mul on üks venapliga. kas kätte annab pikka ja ta kätte annab ikka. Vana sohva, kiffa, kohva, vana ain, kohvikand, liter viina, hinge piinat, suur auk, kõva pauk, kenapliga annab pikka Suvaga redelita pöningule minna, ann neiukene sin neiatavina sinna. Suvaga redelita pöningule minna, ann neiukene sin neiatavina sinna, ei saa. Sap saa ei saa. Sap saa. pöningule minna ei saa, ei saa. ei saa. Sap saa. Ilmare deta pöningule minna ei saa. Ja kui saa pöningul säat sis viskaredel vastumad, ja kui saa pöningul säat sis viskaredel vastumad.